كبت كبت كبت كبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تندروارشيكوس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Elusim Allahun e madhruar që takimin ton të kësaj radhe me ardhën e mirësjelljes ta bëj të bekuar dhe të na mundsojë që prej tij të përfitojmë sa më shumë çështë të mundur. Takimi i kësaj radhe ka të bëjë me një temë të rëndësishme. Tema të cilën do ta trajtojmë gjatë këtyre minutave është për lidhjen e fortë që muslimanat kanë ndër me dhjetë dhe obligimet që dalin dhe burojn prej kësaj lidhje. Fjala është për lidhjen dhe afërsinë e besimit, të cilën në raste mund ta quajmë vëllazëria islame. Këtë vëllazëri dhe këtë lidhje e ka definuar në mënyrë shumë precize Allahu Fuçiplot në librin e Tij famullart, por gjithashtu edhe për obligimet që burojnë prej saj ka folur Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam në hadithe të shumta. Allahu i madhruar për të promovuar këtë këtë lidhje dhe për të treguar se vërtet si duhet të jetë funksionale kjo lidhje, ka thënë në Kur'an innal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vëllezër. Kjo është një përkthim i ngutshëm, një përkthim me mungesë fjalësh dhe mungesë shprehjesh. Ngase, nëse ndalemi dhe analizojmë fjalët që e përbëjnë këtë fjali të shkurtër, si dhe renditjen e tyre, atëherë prej këtij ajeti dalin dy kuptime të dyja të sakta nga se ato paralelisht nuk janë në kundrështim njëra me tjetërën. Ato dy kuptime janë besimtari nuk mund të jetë ndryshe për besimtarim përveç se vëla, innemel mu'minu në ehve, nga se fjala innema e ka kuptimin rumbulaksues dhe kufizues për të gjithë dhe gjithë që përmendet pas fjales innema. Dhe kjo dënë thotë se vetëm besimtarët janë vlezër që dënë thotë se Besimthari nuk mund të jetë për besimtarin ndryshe përveçse vëlla i sinqert, me dashuri të madhe, me lojalitet të madh, me sinqeritet të madh e kështu me radhë. Dhe kuptimi i dytë është se vëllazëria e vërtet nuk ekziston përveç asaj që është vëllazëria e ndërtuar mbi lidhjet e imanit e të besimit. Si do të thoft, ky ajet është i gjithë njohur në mesin e muslimanëve dhe për ta shërben dhe duhet të shërbej si moto e jetës së tyre. Prej këtij ajeti dhe mbi kuptimet e këtij ajeti muslimanët padyshim duhet të ndërtojnë raportet që kanë ndërmjet vetëve. Ës ka dyshim se kjo lidhje dhe kjo afërsi kaq e madhe është e ndërtuar jo në baza biologjike, jo në baza e të xhanave të cilat nda lidhin ndoshta pas xhedhien pa zgjedhjen tonë. Sigur se është fjala për shemblë për afërsin, apo vëlazërin e etnis, ose të kombit, ose të popojve, ose të fiseve, ose madje edhe atë e familjare. Nga se të gjitha këto në një farmënyre janë natyrshëm të imponuara. Neve asë një prej këtyre nuk i kemi zgjedhur. Pa më varsisht pëse pajtohemi me atë që për neve ka zgjedhur Allah subhanahu wa ta'ala. Pra pajtohemi dhe jemi të kënaqur që Allahu na ka krijuar, në këtë vend, na ka bërë pjesëtar të këtij populli, na ka bërë pjesëtar të çfarë flasim këtë gjuhë e kështu me radhë. Të gjitha këto i pranojmë me një me një zemër të gjerë. Mirë po, asnjëri prej neve nuk mund të mburret apo të thotë un kam zgjedhur të, shqip, të jem shqiptar, për shembull, ngase edhe nuk do të mund të ishte ndryshe, por derisa besimi zgjidhet. Dhe Për të zxedhur besimin është i lirë gjdo njeri dhe kur e zxedhë atë, atër s'ka dyshim se i ka zxedhur edhe të gjitha kuptimet edhe të gjitha obligimet që dalin prej këti besimi. Mu për këtë lidhja që boron prej këti besimi është shumë e veçantë dhe është shumë specifike. Ajo është si kur një lidhja e forët e cila boron prej një kontrate të lidhur në prezencë të një pale shumë ndikim në dëshmi të një pale gjithashtu shumë me ndikim respektivisht kjo është kontrata e besimit të cilën në emrin e të gjithë besimtarëve e ka lidhur Allahu i Madhëruar ndërsa e ka definuar i dërguari i ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam andaj profetërash këtu çendron madhashtia e kësaj lidhje këtu çendron vlera dhe çmimi e ka saj afërsie, kështu që muslimani duhet të jetë shumë i vetdijshëm dhe kët lidhje, kët afërsi respektivisht kët kontrat ta respektoi me një seriozitet të veçantë. Allahu i madhruar derisa ka folur në Kur'anin famullart për të gjitha lidhjet dhe raportet që duhet të ekzistojnë mes njerëzve dhe ato i ka definuar në forma të veçanta unë ka përmbendur edhe në emisionet e më hershme, se islami i ka kushtuar një rëndësi të veçant lidhjeve në mes njerëzve. Madje nuk ka lën as një qofte dhe një qeliz që dy njerëz mund të aken të përbashkët e që të mos e ketë funksionalizuar ate si lidhje dhe të mos ketë investuar në kultivimin asaj lidhje. Qofte ajo lidhja e fqinësisë ose lidhjet e afërsisë farefisnore, ose madje edhe kolegialiteti e kështu me radh. Në bazë të kësaj, kjo lidhje e fortë e besimit, madje kjo lidhje më e fortë që mund të ekzistojë dhe që mund të paramendohet. Nuk është se myslimanët duhet të bëhen vlezarë ndër mes vetë, ndërsa si komunitet pastaj të armiqësohen me të tjerat. Përkundrazi, muslimanat kur arrin të bëhen vëllezër të mirëfillt ndër mes vetëve, ata do të jenë, edhe kështu duhet të jenë, korrekt, dhe të sjellshëm, të mirë, të drejtë, edhe me të tjerat, edhe me ata të cilët nuk i takojnë besimit Islam. Kjo është ajo të cilën na mëson neve Allahu Fuqiplot nëpërmjet Kuranit, edhe nëpërmjet dhjuhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fot Allahu i madhruar lidhur me këtë lidhje të fortë, a jetin të cilin, sa po e cituam, inne me l'mu'minune e khwe, besimtarët janë vlezër, apo vetëm besimtarët janë vlezër, apo besimtari për besimtarën mund të jetë vetëm vla dhe asë gjëtë tjetër, apo vetëm vlezëria e ngritur në bëj bazat të besimit, ashtë vlezëri e vërtet. Në tjetër ajet, Allahu i madhruar u përkujton besimtarëve të hershëm, generatës së parë të muslimanve, duke u thënë, O zkuro id kuntum a'da'an wa zkuro ni'matallahi aleikum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dërkujtoni dhuntin dhe mirësinë e Allahut fuçi plot. Kur ju ishit armiq të njëri tjetrit, ndërsa Allahu u pajtoi juve zemrat dhe me ndihmën e tij u bota vëllëzar. Nuk ka afërsim më të madh se sa njeriu të ketë një vla. Askusht do në thot nuk mund të të bëhet më i afert se sa vlau. Madje, edhe aj që në një farë mnyre e ndije në vetën të largët me ty, kur dëshiron të afrohet, thot më konsidero si vla. Unë ty të kam vla, më trajto si vla, unë do të gjindem si vla e kështu me ratë. Me një fjalë, me fjalën vla, zdo njerit dëshiron që të të i kaloj distancat që eksistojnë mes njerëzve, mes individve. Dhe Mes dy vëllezërve distanca duhet të jetë zero. Ata duhet të jenë shumë afër njëri-tjetrit, edhe shumë ë duhet të përkrahin njëri-tjetrin. Për këtë arsye Allahu i Madhëruar e ka potencuar në këtë ajet vëllazërin si një dhunti dhe si një mirësi të tijën të veçantë. Pastaj përmend Allahu Azza wa Jell në ajet tjetër të Kur'anit, në surën Et-Tawba o lëmuëminune, o lëmuëminatu, baaduhum, e u lia, u baad. Dhe besimtaret, dhe besimtaret, e besimtaret, janë miqë, janë vlezer, janë të afermë, janë e, mbrojtës, janë përkrahës të njerit tjetrit. Kjo ajetë vërthejt ka një kuptim shumë të madhë, ashtu që e, definon dhe sësharon lidhja që dojtë të funksionojnë mes besimtarëve, ashtu që fjalla ueli ose e uleja shumë si i përdorën në këtë ajet, e ka kuptimin e një lidhje prej të cilës borojnë të gjitha kuptimet pozitive që mund t'i paramendoj njëri ju. Edhe ndihma, edhe kshila, edhe sinceriteti, edhe afërsia, edhe ngrotësia, edhe përkrahja, edhe nëse ka nevoj sakrifica e kështu më radhë dhe kështu më radhë, të gjitha këto kuptime hynë në afërsin e cila mund të definohet kër njerëzit të bëhen e u lija të njeri tjetërit, të afërm të njeri tjetërit. Kësisoj, Allahu i madhruar në ajetet Kuranit në të regon se si duhet të funksionoj livja në mes muslimanve, livja mes pjestarëve të besimit islam. Në këtë form, ata nëse arin të ajetsoj një gjëtë të tilë, s'ka dyshim se do të kriot një kompaktësi e cila është garancë për mirëqenje, pastaj është garancë për evitimin e deformimeve në të kuptuarit e islamit, për evitimin e deformimeve në sjellje, në veprime e kështu me radhë dhe kur të krijohet kjo kompaktci, atëherë i tër komuniteti do të funksionojë në mënyrë të mirëfillt. Dhe kur komuniteti arrin një shkallë të tillë, atëherë ata jo vetëm që do të jenë produktiv, të frytshëm, dhe të dobishëm për veten e vet, mirë po, do të jenë të mirë dhe pozitiv edhe për të tjerët. Më e vogla që mund të ndodh prej muslimanëve, çoftë ai individ apo bashkësi, më e vogla që mund të boroj prej tyre, ska dyshim është rrezatimi pozitiv i cili kur është pyetje muslimani është evident në vazdimsi. Dorsa ne e dim se si Islami na fton edhe kërkon prej neve në mënyrë obligative që të jemi të mirë me të gjithë. Madje kur është pyetur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ç edhe kafshat kur kujdesemi për to atje jo ata që ato që i kemi në përkujdesje mirë po ndonjë qen të cilin e hasim rrugës ose ndonjë mace ose ndonjë krije sipër krijesa të Allahut vend çfarë do mënyre ne sillemi njerëzishëm me atë kafshë edhe për te do të do shpërblehemi e kur është pyetur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ya ja rasul allah a el për kafshat do të kemi shpërblime thot në përgjigje fi kulli kebidin ratë të betin e gjër. Në gjdo mëlqi të gjall, ka është problem. Kush do qoftë ai? Mos të flasim, nëse është fjalla për njeri, pavarësisht racës, pavarësisht në gjyres, pavarësisht etnis, e pse jo edhe pavarësisht besimit. Vetëm nëse është njeri, ai meri thonë një respekt, pëse është njeri kries e Allahut fuqiplot, e pastaj meri thonë edhe për kujdesjen tonë, atë qësa janë nevojat e ti, gjëgjësisht, atë qësa në elejojnë neve mundësi tona. Kësi, kjo do të arrijet të bëhet më funksionale edhe më e mirë, vetëm atëherë kur komuniteti muslimanë, kur muslimanët në dërmjetë vete, arrinë që vërtet raportet në dërmjetë tyre ti lidhin fort edhe ti bëjnë të shkëlqyëshme mu ashtu si kur muslimanë si si kërkon prej tyre Allahu fuqiplot kur ata arrinë njëri tjetrin ta duan, njëri tjetrin ta ndihmojnë, njëri tjetrin ta përkrahin e kështu me radh, atëherë ska dyshim se kur të bëhen së, së bashku të k till, ata do të jenë në gjendje të ndihmojnë edhe të tjerat. Për këtë arsye Allahu i madhruar edhe ka dhënë vlerë të veçantë ë veprave që bëhen apo bamirësive që kryhen në afërsitë Ajo të cilën ti e bën në afërsi, ajo është më e vlefshme sesa ato të cilën e bën në largësi, dhe kjo e ka kuptimin e vet shumë interesant, ngasë kur rrethi forcohet rrethi i ngushtë, krijon një parakusht për të forcuar një rreth i dytë e pastaj një i tretë e kështu me radhë që siçoj e mira shkon duke u zgjeruar dhe duke marrë përmasa shumë më të gjera. Sa është e fortë vëllazëria islame. Të gjitha Ajetet që i lexojmë në këtë kuptim janë dëshmia më e mirë se sa e, sa është e fortë një lidhje e kthill. Fash, neve na mjafton se e, këtë marrëveshje e kemi jo më zgjedhje. Në momentin që e kemi zgjedhur besimin, e kemi zgjedhur edhe këtë lidhje dhe këtu nuk ka mundësi që të bëhet ndonjë ndarje. Në mes unë e dua besimin, por nuk i marr për sipër obligimet që i kam ndaj pjestarëve të të njetit besim, nga se këto shkojnë në pako dhe nuk ka mundësi që të ndahen dërmjet vete. Pra mi afton se këtë kët, marveshja apo këtë kontrat në emrin ton e ka nënshkruar, e ka protokolluar kryuesi i gjithësis. Pastaj detajet e kësaj dhe udhëzimet që borojmë për e kësaj, ma tje edhe obligimet konkrete i ka definuar i zxedhori dhe i dërguar i Allahut, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam. E pastaj me Quranin famlartë, janë shpalur ajetet të cilat për neve janë burim e, udhëzimi dhe inspirimi i pashtershëm dhe deri në ditën e fundit kësaj botë e ne do, dojtë të udhëzohemi me fjalet që burojnë për e këtyne ajeteve. Pastaj një gjë tjetër e cila është shumë interesanta është se jo vetëm në këtë botë, mirë po edhe në botën tjetër kjo lidhje dhe tjetë funksionale. Më tjetë, Edhe më tepër se çdo të jetë funksionale, ajo do të jetë e dobishme respektivisht do të jetë e frytshme, ngasë në shumë raste do të ndodhësha Allahu i madhruar ti shpërblej njerëzit në mënyrë të veçantë vetëm e vetëm pse kanë qëndruar afër njëri tjetrit, vetëm e vetëm pse njëri tjetrin e kanë dashur për hir të Allahut subhanahu wa taala. Cëndronna hadithe te Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem se në ditën e gjykimit Allahu i madhruar do të e, do të i thras enel mutahabuna fi jalali ku janë ata të cilët për hir të madhërisë sime e kanë dashur njëri tjetrin çë sot ti strehoj në një hije hije përveç të cilës nuk do të ketë tjetër kjo është një privilegj shumë i madh të cilën në mënyrë të veçantë do ta arrijnë disa njerëz Jo pëse kam bërë ndo një vej për e, ku shedi se qëfare, vetëm e vetëm përse, sepse e kam dashur njëri tjetrin për hirë të Allahot fuqipllot. Ndërsa, në ajet të Kuranit që ndronë se njerëzit në ditën e gjykimit, pavarësisht lidhjeve të forta, apo deklarativisht të forta që mund të kendë pasur në jetën e kësaj bote. Ato lidhje do të pëlcasin, ato lidhje do të zhduken, ato lidhje do të mëhohen ma tjetë nga se shumë prej atyre lidhjeve, miqësisë, afërsive, pse jo edhe farefisnieve do të jenë vetëm barr për njeriu. Dhe njeriu në momente të vështira të ditës së gjikimit do të mundohet të gjej vetëm një rrugë dalje për t'i ja hedhur fajin dhe përgjegjsinë tjetrit, vetëm për tu për ta shfajsuar veten, edhe për tu dukur sa më i pafajshëm. Për këtë arsye të gjitha ato lidhje do të pëlçasin deri në atmas, saqë miqth e afërt Shum të afërt ndërmjet vete do të bëhen, sigurisht e ka thënë Allahu i Madhruar, armish të njëri tjetrit. El akhilau yawma jo idhin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Miqsh të afërt e otëngusht në ditën e gjykimit do të bëhen armish të njëri tjetrit, përveç një kategorie të njerëzve. Pra të gjithë, të gjithë miqt, të gjithë ata të cilët kanë pas lidhje njëri me tjetrin, të gjithë ata të cilët e kanë dinë njëri tjetrin se janë afër Me gjitha te, në ditën e gjykimit do të bëhen armicë përvesh një kategoria. Ajo kategoria janë illel mutë të kinë. Ata të cilët, vërtet, këtë lidhje e kanë respektuar për shka këtë frikë respektet që kanë patur ndaj Allahot subkhanehu ta e ta'ala. E kanë respektuar spari Allahot fuqi plotë, e pastaj e kanë respektuar këtë lidhje edhe këtë afërsi si dishka të cilën Allahot e ka kërkuar për e tyre. Të këtilët, jo vetëm që nuk do të jashohen shërin kësaj lidhje, por për kundrazi prej saj do të kjenë shumë dobi. Prej saj do të përfitojnë shumë, do të shpërblehen shumë nga se shumë lidhje të mirë filta, të lidhura apo existente, të respektuara në emër të Allahut, do të materializohen në ditën e gjykimit, ashtu që nësi kemi të bëjmë shembul me antarët e një familje, me të afërmë, të një farefisi, e kështu me radhë, at E, ata nëse ndonjëri prej tyre e ka merituar një grad më të lartë në xhennet, ata të tjerë do të bashkangjiten do të bashkangjiten atij në gradën e lartë. Kjo është ngamërsia e madhe, e pakufishme e Allahut fuçiplot. Katlivje, pra jo vetëm që e ka definuar Allahu i madhruar, jo vetëm që ë në një far mënyrë na e ka imponuar apo të them më mirë na e ka obliguar. Por edhe vetë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem i ka definuar obligimet të cilat rjedhin dhe burojnë për i kësaj lidhje dhe ajë në hadithet të shumëta, të panumërta, fletë për parimet, për regulat, për dispozitat, për etikën, të gjitha këto të cilat ndikojnë që vërtet kjo lidhje të jetë sa më funksionale edhe të jetë sa më e mirë. Për këtë arsyje, Unë do të përmend një hadith shumë madhështorë prej haditheve të Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Thot, el muslimu e khul muslim. Muslimani është vëlla i muslimanit. Thash në fillim të emisionit se fjalla vëlla të regon se kur thuet në mes dy personave vëlla, distanca në mes tyre është zero, nuk ka aferësimët të madhe. Muslimani pra është vëlla i muslimanit. La jazlimu hu, o la juslimu. Aj, as nuk i bën zulum, as nuk i bën padrejtësi ati, po një kosisht, as nuk i akthen shpinan, që dënë thotë se nuk e dorzon të kaj i cili do t'i bëj zulum, ose të kaj i cili do të mundohet që t'i bëj padrejtësi. Pasta i vazhdojnë hadithi, men kane fi haqëti e khihi, kane Allahu fi haqëti, aj i cili angazhojt për të plëtsuar një nevoj të vlajtë të vetë. Para mendoni, a i cili angazhohet për të plotësuar një nevoj të vlajt të vetë. Njerëzit nga njëherë, ndole në situatat të atila që nuk kanë mundësi që t'i plotësojnë vetë nevojat e veta. Nga njëherë, në mënyrë të natyrshme paracitet e, nevoja që dikusht të asistoj për kryrin e ndonjë punet që nëndoshta vetë nuk kemi mundësi të kryejmë. Dhe, derisa paracitet kjo nevoj, a i cili do të ofrohet përtanë ndihmuar. Ai është angazhuar për nevojën tonë. Ai është angazhuar për të kryer një punë të cilën ne vetë vetiu nuk po mundemi ta kryejmë. Dhe ai që e bën një gjë të tillë, men kana fi hajati akhiehi, kan Allahu fi hajati. Ajeti li ndihmon vullait vet për ta kryer një punë, Allahu do t'i ndihmoj kti për ta kryer një punë se ka nevojë ta kryej. Kjo nuk është një fitore e vogël, për arsyesë se sa to e madhe që të jethë ndihma dhe për krahaja që ne njerëzit mund t'ja ofrojmë njerët tjetrit, ajo prapë se prapë është e kufizuar, dhe kam bindjen se ajo nuk është matja asë vendimtare, për arsye se të gjithë njerëzit prafërsisht janë me mundësi dhe aftësi të barabarta ose të prafërta, dhe ajo që i ndihmoj unë një vlajt tim, ose më ndihmon mua aje, është prafërsisht e barabart me ate cilën unë kam mundësi, mirë po, kur bashkan gjitët edhe përkrahja e ti atër dy fishohen forcat, dy fishohen mundësit dhe kësisoj i adalim. Mirë po, qka fiton aji i cili më arin mua në ndihim, qka fiton aji njëri i cili mua më përkrah, aji e fiton përkrahjen e Allahut. E në rastin konkret, kush është Allahu? Allahu është aji i gjithë fuqishmi, i gjithë mundëshmi, fuqia e ti është e pakufishme, mundësit e ti e janë të pakufishme, Gjdo gjë që dëshiron aji bëhet pa diskutim, e ta kesh përkrahjen e ti, ta kesh përkrahjen e Allahut fuqiplot, nuk është gjë e vogël. Për kundrazi është një fitore, shumë e madhe të cilën e meriton njëriju i cili i gjindet edhe i afrohet vëllajt të vetë muslima. Pasta i vazhdonë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, me nëferre gjë anë muslimin kurbeten Ferre gjallahu anhu kurbeten min koro bia u mil kijame. A i cili muslimanit i alargon një breng. Dhe sigurisht këtu fjala është për brengat e kësaj bote. Jan brengat gjerat cilat neve në vazhdimsin a brengosin nga njëherë nga duken të pat të i kalueshme, nga njëherë nga duken shumë të vështira, shumë të mëdha, mirë po me ardhjen e vlajt dhe kur i rafahem ja ti ajo kupton se kjo situatë nuk është e pa të kalueshme dhe kjo gjendje ka rrugë dalje dhe me një këshill, me një fjalë, me një përkrahje, çoftë edhe konkrete, çfarë do të çoft ajo, ne ja dalim thotë i, i kalojmë atë situatë e cila deri para pak çaste është ndoshta duke e pa të pa të kalueshme. Dhe në këtë formë, ai me angazhimin e vet e largon prej neve një breng prej brengave të kësaj bote. Në breng që në natyrshmëri është e tejkalueshme. Por çka fiton ai me këtë rast, ai fiton një gjë shumë të madhe. Nga se sigurisht se thatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai me këtë rast fiton që Allahu t'i largoj atin e breng prej brengave të ditës së gjykimit. Dhe sa brengat e ditës së gjykimit të gjithë e diim se janë shumë të mëdha. Jo vetëm që janë të mëdha, jo vetëm që janë të vështira, jo vetëm që janë të të mërshme, mirë po ato janë edhe të pat të i kalueshme nëse mund gënë për krahja e Allahot fuqiplot. Andaj, ai muslimani po i del në ndihim muslimani të vlajt të vetë musliman dhe po ja mundëson të të i kaluen një breng e cila në mënyrë të natyrshme është të, të i kalueshme. Dhe në bazë të kësaj po e fitonë mundësin për ta të i kaluar një brenget cila është e pat të i kaluashme përvesim e mshiren e Allahu dhe, dhe përkrahjen e ti e ky muat përkrahje po e meri than pasta i vazhdo në hadithi thoth Muhammedi sallallahu a.s. men sëtëra muslimen sëtëra hullahu fit dunia e l'akhira aji cili e mbulon një musliman Allahu do të mbuloj atë në dunia dhe në akhirat që ka do në thoth të mbuloj muslimanin të imbuloj të metat e ti. Nëse, kemi vrejtur se një musliman, një i aferm i yëni, një mik i yëni, një vla, një shok, ka ndo një të met, atër obligimi yën, obligimi i par, është që spari atë të met të mos i abëjmë publike, të mos flasim për te, të mos i azbulojmë, kjo është mbulimi i të metave. Të bëheshë, sikur se nuk e ke par, ma djehë, Edhe nëse dikush e ka parë të njëtën tek ai person, ti prap do ta injorosh dhe do të thuash unë nuk e di se e ka atë mjet. Në këtë formë ti e ke mbuluar e ke mbuluar vëllelën tënd musliman. Me kët do të arrish që Allahu të të mbuloj ty të mjetat në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe kjo prap nuk është gjë e vogël. Kjo është një përfitim shumë i madh për arsye se asë njeri prej neve nuk është pa të meta, dhe zdo njeri prej neve ka nevoj që Allahut t'ja ambulloj ati të metat. Dhe përderi sa është kështu, atëherë, s'ka dyshim se me një investim të vogël, karsi vlaut, karsi mikut, karsi të afermit, karsi ati me cilin në lidhë lidhja e besimit, përfitojmë një përfitim shumë të madhë në raport me s'neve dhe Allahut fuqiplot, që gjithësësi është përfitim shumë i madhë. Me këtë ras për të potencojt kundërtën e kësaj problematike, do të thotë ana humane, ana pozitive e kësaj është mbulimi i tëmetave të, të muslimanëve, ndërsa ana negative është zbulimi i tyre, angazhimi për djoya demaskimin e tyre ose kështu me radhë. Edhe për kët ka porosi nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë ai i cili i përcjell muslimanat i spionon muslimanët për t'i zbuluar të metat e tyre. Allahu do t'i përcil të metat e ti dhe do t'atë turproj atë qoftë aje dhe duke ndajtur në mesin e shtëpisë a vetë. Që dënë thotë se është një gjë shumë e nënçmuar, është një gjë shumë e urejtur që njeriu të spionoj edhe të mundohet të publikoj të metat e tjerve me qëllim negativë, me qëllim të erët që vlerën e atyre njerëzve të ullë, që nderin e atyre njerëzve të përdozë, eksisoj të mundohet të ngri së vetën. Mirë po, zdo njerit duhet të jeti vedishëm se nuk ka mundësi që njerit të ngritet me gjërat të ulta, me veprat të shumtuara, me angazhime negative. Ngritja bëhet vetëm me devotëshmëri, ngritja bëhet vetëm me sinceritet, ngritja bëhet vetëm me angazhim për të mirën personale dhe të mirën e përgjithshme. Nga se njeriu, kur të filoj të bëjve pra të mira, ati do t'i ngritet autoritetit e ka Allahu fuqiplot. E kur i ngritet autoritetit e ka Allahu, Allahu do t'ja ngris autoritetin edhe në mesin e njerëzve. Të nderuar shikues, kanë betur edhe disa gjera për të përmendur lidhur me këtë tem të madhe dhe të rëndësishme, por ato do t'i përmendim pas një shkëputje e të shkurëtër në pjesën e dytë të emisionit, andaj shpresojmë të vazhdojni që të qëndroni me nejë. <laughs> . sikues ja ku jemi sare në misionin ton të përbashkët arthi i mirësjelljes. Jemi duke trajtuar temën e lidhjes së besimit respektivisht vëllazërisë islame, të gjitha refleksionet dhe udhëzimet praktike, pse jo edhe obligimet të cilat burojn prej kësaj lidhje. Në mënyrën më të mirë, obligimet dhe rregullat që burojn prej kësaj lidhje i ka definuar padyshim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A i jo vetëm që i ka definuar me fjal, por edhe praktikisht ka dëshmuar se si mund të përkthehen dhe si mund të jetësohen ato obligime në jetën e përditshme. Pra mund të themi shumë lirëshëm se Muhamedi s.a.s. ka qenë shembuli më brilant i vlaut. A i jo vetëm që ka qenë vla, por a i ka qenë vla i madh ka qenë vëlla shumë i mëshirshëm, ka qenë vëlla shumë solidar, ka qenë vëlla i cili ka qenë gjendje çu për vëllezrit e vet dhe jo vetëm për ta të sakrifikoi çdo gjë që kishte. Në përgjithësi, ai asgjë, as nga koha, as nga mundi, as nga shqetësimet e veta, të mos flasim më për gjërat materiale, nuk kursente vetëm e vetëm që vëllezërave të vet tu ofronte një komoditet të thjeshtë edhe minimal. Ndërsa me angazhimet e tia, me kshilat e tia, mundohin e shdo rast që vlezrit e ti ti bëjit të lumëtër. Për ta kuptuar personalitetin e ti dhe ndikimin e ti në këtë drejtim, s'ka dyshim se nevojitet një studim pak ma i gjerë dhe ta ledzojmë biografin e ti e prej saj pas taj të nëzirë mësime konkrete. Mirë por nuk jemi duke folër për këtë pjesë të temas, jemi duke folër për pjesën teorike, të cilën e nëzjerim nga hadithet e tia, nga ato hadithet foljore, të cilat Muhammedi sallallahu a.s. i ka thën në form të uvëzimet, e pasta e ato në mënyrë autentike janë transmituar derit të këne. Në një prej hadithet të këtila, thët Muhammedi sallallahu a.s. La te hasedu, asëse si mos i bëni zili njeri tjetrit, mos i akini zili njeri tjetrit, dhe e dim se zilia është një gjë e cila njerion e djegë për brenda, për deri sa ajo nuk te i kalohet në aksion konkret, dëmin më të madh i ashkakton ati në zemrën e cilit ka zën vend. Pra njeriu ziliqari që e ka zili dikend nuk mund të adëmtoj për deri sa nuk ndërmer hapa konkret. Dhe për këtë arsua e vetëm se e, e, e dëmton vetën e vetë. Po sidoqoftë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë shpreje, la te ka shprehje la tahasadu ka thën mos mos bëni zili në aspektin reciprok, njëri tjetrit mos ia bëni një gjë të tillë. E dim në mënyrë të natyrshme se çdo njeriu që ka një përparësi, që ka një avantazh, që ka një dhunti, që Allahu e ka veçuar me diçka, njerëzit do t'ia ken zili, mirëpo ajo zilia ë nëse mund t'i themi e natyrshme Në asë një mënyrë nuk bënd të lejojmë që të na detyrojt të nërmarim hapa konkret, nga se kur të konkretizohet zjelia, ajo shëndrohet në padritësi dhe zulum. Dhe një gjë tjilë s'ka dyshim se shumë e keqe, dhe të gjitha këto, rëpësisht i ka ndaluar islami. Jo rëpësisht, Allah i madhëruar në kamësuar në Kur'an, që në vazhden e atyre gjërave për të cilat kërkojmë mbrojtje në Allahut fuqi plotë, ndodhët edhe zilia në kaptinën e fundit të Kur'anit, apo në kaptinën e parafundit të Kur'anit, në ajetin e fundit, thot, u emin shërri Hasidin i dhe Hasad, o zote imë mëmbroj edhe prej të keqës së ziliqarit, kur ban zili. Pasta i vazhdo në Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, u alate në gjëshu, mos i bëni njeri tjetrit konkurencë të pashëndosh, sidomos në trekti. Mos i bëni hile. Mos i, mos i ngritni kurtha vetëm e vetëm që ai të bie, të dështojë e të mbeteni ju pastaj vetëm në në arenë. Kjo nuk është e drejtë, edhe kjo nuk është as pak korrekte dhe as rrëtpësisht e ndaluar në mesin e muslimanëve. Sidomos kur janë në pyetje tregtarët, ata jo vetëm që s'duhet të i bëjnë njëri tjetrit xerat ktilla, por do të ishte mirë ç'ata njëri tjetrit të ndihmoin ta përkrahin ta kreditoj njëri tjetëri në kuptimin pozitiv, e kështu me radhë vetëm e vetëm që të gjithë të ngriten, të përparoj në përgjithsi komuniteti i biznesit, të pasurohen njerëzit sa ma tepër, nga se kur njerëzit pasurohen, varfria zvoglohet. Po kur njerëzit pasurohen, atëherë sigurisht se edhe të varfrit do të përfitojnë, nga se rritet mundësia, rritet potenciali për të bëve pra bëmirësia ola të da bëru dhe mos u hidroni njeri me tjetrin, mos i aktheni shpinën njeri tjetrit, mos e bojkotonin njeri tjetrin. Të gjitha këto e, që u thanë dheri tani, kanë kuptim reciprok. Gjdo të dy persona e kanë të ndaluar që në mesin e tyre të ndodhen gjërat këtila. Pasta i thotë, ola e bëj, bëj, dhukum, ala bëj, e bëj, dhe mos të shetë ndë njeri prejuve mbishitjen e tjetrit. Shembull, nëse një njeri, një musliman, ka arritur të bëjë një transaksion ose një marrveshje, ose të shisë diçka ose të blejë diçka, e pastaj të intervenojë i dyti pasi çeveç është lidhur marrveshja e ti ofroj blerësit të themi çmim më të ulët ose shitësit çmim më të lartë vetëm e vetëm për t'ia prishur punën këtij të parit, një gjë e tillë është rreptësisht e ndaluar dhe muslimani nuk guxon, nuk guxon ç'ta praktikojë. Po sa qërështë duke e patur parasysh se Veprimet e këtila kryësisht kryhen me qëlimet këqia dhe negative. Nuk ndodhë që një njëri të bëjnë një veprim të këtil me ndonjë qëlim të mirë. Këto ndodhën kryësisht me qëlimet këqia, me tendenca dhe një gje t'il, muslimanët nuk banë të praktikojnë. Dhe pasta i thotë në përfundim të kësaj fjalije, wakunu ibadallahi ikhwana dhe ju o robor të Allahut të bëhuni, siluni, njeri tjetrin të rajtojeni si vlezër. Siluni si vlezër. Silu me muslimanin si kur ta kesh vërtet të vla me kuptimin me kuptimin më emotiv të fjales. Të mos temë me kuptimin më real edhe më të drejt nga se edhe është kuptimi drejt edhe real. Mirë po shumë herë njerëzit nuk e kuptojmë një gjëtë të tilë, për deri sa të mos bëhen pengë Të emocioneve. E ne edhim se e dim se vëllezrit e mirfilled emocionalisht janë shumë shumë të lidhur, eksisoj muslimanët duhet të sillen njëri me tjetrin. Si do të shoft për të realizuar këtë këtë mësim, këtë udhazim kur'anor, madhashtar ma të islamit, nevojiten për të tërësh edhe stimulime, po krahas stimulimeve i kemi edhe rrethana të cila në mënyrë shumë të thjeshtë islami i ka lehtësuar duke, duke parapar regullat të veçanta, qofshina ato që kanë të bëjnë me ibadetet, me adhurimet e ndryshme, e që në përgjithsi do në thot të i kontribuojnë lidhjes mësë muslimanve dhe forcimit e funksionalizimit të asaj lidhjeje, vim të një pik interesante, cilë është në ndikimi i adhurimeve, po sasërisht ato të cilat kryhen në mënyrë të përbashkët, cili është ndikimi i tyre në forcimin e lidhjeve vlazërore në mes muslimanve. Ska dyshim se shumica e i badeteve kanë ndikim të prekshën, të vrejtur, të cilin ne kemi mundësi edhe të shohim në forcimin e lidhjes në mes muslimanve. Do t'i marim disa shemboj. E marim shembojnë e namazit. Namazit obligativ, si kur se edhim, është më mirë të falet në gjami, dhe është më mirë të falet në kolektiv, se sa të falet individualisht. Për të stimuluar për një gjëtë të til, Mohamedi sallallahu a.s. ka të reguar se namazi i njeriut në gjemat, është 25 her, si pas një verzioni 27 her, më i vëlefshëm se sa namazi i njeriut vetën. Një gjëtë t'il nuk është e rastësishme, pastaj duhet t'i kuptojmë edhe refleksionet që qi kanë të bëjnë me pjesën jashtë namazit nga këy veprim. Nuk është rastësi që Allahu të kërkoi prej neve nëpërmjet Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ne namazin të falim të falim së bashku, pesë herë në ditë të takojemi në xhami. Aty do të, do të përshëndetemi, aty do të interesohemi për hallin e njëri tjetrit. Aty do të shohim nëse njëri prej neve ka nevojë për ndihmën e tjetrit, ose njëri prej neve ka mundësi fit dal në ndihmë dhe ta përkrah tjetrën e kështu me radhë. Dhe këto s'ka dyshim se do të na lidhin edhe më tepër dhe atë lidhje do ta bëjnë shumë funksionale. Aty pastaj vërehet që edhe nëse ndonjëri prej muslimanëve somoret ose ndodh diçka, ose vdes, ose kështu me radhë, të tjerët do ta vërejnë për shkak të këtë mungesës së tij në xhamat dhe do të interesohen ashtu sikur se ka ndodhur në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai kur vrente se një njeri mungonte, pak më gjatë më një herë interesoi për të dhe pyeste, "Ku është filani? Nuk jam duke e parë." Ata i përgjigjeshin, "është i smur" ose "i ka ndodhur kështu kështu" e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me automatizëm, pastaj interesoi se si ka mundësi, cila është mundësia që ai t'i dalë në ndihmë atij personi i këtill është edhe udhurimi i haxhit i cili ka përmasa më të gjera se sa se sa rrethi i lagjës apo rrethi i xhamisë në të cilën frequentojmë për të falur namazin. Nga se është një është një ritual me dimension global. Dhe aty njerëzit takohen në kohë të caktuar, në vend të caktuar, në numër shumë të madh në numër të atil i cili shpesh hervijen ndesh me komoditetin. Me gjithate, kjo, kjo regull dhe kjo dispozit e këtil e ka urtësin e vetë që njerëzit të takohen, që njerëzit të shihen, që njerëzit të njihen, të këmben përvoja, të këmben mendime, të lutën për mirëqenjen e njerët jetrit e kështu mëral. Dhe kjo pa dyshim se është një refleksion, që vërehet lehtë nga kryerja e hahurimit të haxhit ose kalojmë te adhurimi i baleti të zekatit, që gjithashtu refleksioni i tij është shumë i drejtë për drejt. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar muadhin në Xhebelin në Yemen, i ka treguar cilat janë obligimet, të cilat do t'ua komunikoj, do t'i ja komunikoj popullit të Yemenit do t'i thrasë së pari të besojnë Allahun si të vetmin hyjni, pastaj ë të dëshmojnë për Muhamedit sallallahu salli alaihi wasallam si dërguari i Allahut. Nëse këtë e pranojnë, sa t'mësoj se duhet ta falin namazin, e nëse këtë e pranojnë, tregojë për zakatin. E tash për zakatin i ka thonë, ajo është një një lëmosh, një ndihmë, një pjesë e pasurisë, e cila si formë solidaritetit merret prej të pasurve e u jepet të varfërve. Para mendoni një i pasur i cili e jep zakatin dhe një i varfër i cili përfiton prej atij zakati çfarë lidhje e fortë do të krijohet mes aty të dy personave sigurishtim se asnjë lidhje shumë e madhe ku i pari do të ngjiej dhëmshuri për gjendjen e këtij të dytet ndërsa i dyti do të ngjiej mirënjohje mirëkuptim e sigurisht nuk do të i kursej as lutjet e tija për mirçjen e këtij i cili i cili u gjend afër dhe i doli dhe i doli në dim kësa analizë i nënshtrohen ndoshta edhe shumë adhuroime të tjera, mirë po e, këto i përmenda vetëm për të patur si shembull. Jan disa obligime të cilat janë shumë konkrete, praktike, të cilat i ka definuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dhe ato janë konkrete, janë të thjeshta, ndoshta në sytet e dikujt mund të duken banale, megjithatë edhe ato e kanë e kanë rolin dhe e kanë rëndësinë e vet kur kat arsye do t i përmendim në këtë pjesë të mbetur të emisionit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në dy hadithe ka përmendur cilat janë obligimet e muslimanit ndaj muslimanit. Në njërin hadith ka thënë, obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë pesë. Në tjetrin hadith ka thënë gjashtë. E ato kjo e, e gjashta do të thot i përfshin ato të pesta të përmendur në atë hadith plus e, shtohet një ç'është përmendur më tej përse ato. Ato obligime janë Këthimi i selamit, thëtë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, idha lëkitë hu fesellim aleyh, kur të atakojsh jepi selam, ose në tjetërë verzion, thëtë idha selim aleyh, ke ferud dhe aleyhi sallam, kur të të përshëndet me selam, këtheja selamin, përshëndetja e selamit është një karakteristikë, është një veçori shumë interesante e umetit islam, është një përshëndetje shumë madhështore, nuk është për por është përshëndetje islame, është përshëndetje me domethenje shumë të mrekulueshme, dhe muslimanet e kanë obligim që kur të takohen të përshëndeten me selam. Ai që fillan, thot, es-selamu alaikum, shpëtimi, pacja, mirëqenja, qoftë me ty, ndërsa ai tjetëri ja këthenu, alaikum, es-selamu, rahmetullah, edhe mbi ty qoftë për pacja dhe mëshira e Allahut. Njerëzit kur, kur përshëndetjen në form të këtilë, Duke e kuptuar kuptimin e asaj përshëndetjes, s'ka dyshim se zemrat e thyra afrohen. S'ka dyshim se ata e ndin veten mirë edhe komad afër njëri tjetrit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith. Nuk do të futeni në xhenet përderisa të mos besoni. Dhe nuk do të besoni derisa të mos e doni njëri tjetrin. A dëshironi t'ju tregoj një gjë, të cilën nëse e praktikoni, do ta duani njëri tjetrin? për hape një samat e për selamin dërmit vete. Pra, rëndësia e selamit është shumë e madhe dhe për këtë arsye kjo është vendosër në kryet e listës së obligimeve që ka muslimanit ndaj muslimanit. Obligim tjetër është që kur muslimanit të shtin, të thotë Elhamdulillah, të falenderoj Allahun që jam unësoj të shtitjen. Aj që e dëgjan, e ka obligim të thotë jerë hamuk Allah, Allahut të më shiroftë. Ndërsa ky i pari i akthen, je hdikumullahu e jusle hubelekum, Allahu ju u dhëzoft juve dhe u apërmirsoft të gjendjen. Para mendoni dy individ apo më tepër që komunikojnë dërmjet vete në format këtila, me rastin e takimit për shëndeten me selan, me rastin e të shtitjes e urojnë njeri tjetërin në këtë form, si do t'jet gjendja e tyre, si do t'jen raportet në mes tyre. Vërtet kemi nevoj që këto gjera ti praktikojmë, por krahas praktikimit edhe të mendojmë rreth kuptimeve të thella të këtyre lutjeve dhe urimeve nga se këto nuk janë të thjeshta, nuk është një kodeks i prrezhor pas një analize, pas një meditime, pas një konsenzuse e kështu me radhë. Jo, ky është një kodeks i cili ka ka burim hyjnor, këtë kodeks praneve e ka Zëll Allahu i madhruar dhe ai e di më së miri se çka është më e mira për neve. Për këtë arsye ky kodeks është universal edhe është i freskët edhe interesant për gjdo kohë edhe për gjdo vend. Pasta i obligim tjetër është përgjigja eftesis, që do në thotë se muslimani, kër efton muslimanin në ndonjë gosti, apo qëfar do qofta jo, për deri sa nuk ka pengesa juridike, aje është i obliguar të i përgjigjet eftesis se ati që e kaftuar. Pasta i vizita e të sëmurit. Muslimani e ka obligim që ta vizitoj muslimanin e sëmur. Kur dëgjon se dikush është sëmurë, edhe e vrenë se po mungen të themi nga paraqitjet në xhamin, në rrugë, në vendin e punës, kudo të çoft një njeri nuk po shihet një kohë të gjatë, ne jemi të obliguar të interesojmë për gjendjen e tij. Dhe në atë moment që dë se dëgjojmë se atë smundja e ka lidhur për shtrati, e ka prangosur për shtrati, ne jemi të obliguar që të shkojmë edhe ta vizitojmë. Gjithsesi, duke i respektuar rregullat e vizitës së sëmurit duke u munduar t'ja letësojmë gjendjen, edhe duke qëndruar sa më pak të kë aje, nga se qëndrimi i gjatë e rëndon atë e dhe më teper. Obligim tjetër është përcijelja e gjenazës, kur dëgjojmë se ka vdhej kur muslimani, e kemi obligim që t'ja përcijelim gjenazën, dhe të t'ja falim gjenazën, edhe t'ja përcijelim derin vareza, derisa të varosit. Dhe obligimi i gjashtë praktik është kur muslimani kërkon këshil nga muslimani kjo i dyti e ka obligim në mënyrë obligative të ja japë këshilën. E qëfar do natyre qoftë ajo këshilë? Qoftë e natyres profesionale, qoftë e natyres se jetës së përdithshme, qoftë ndo një dilemë që e ka nuk ditë të orientohet a të zgjedhë zgjidhjen A, apo të zgjedhë alternativën B, e tash e këshilën, qëfar më këshilën ti si njeri i cili ke, ke përvojë, ose ke di ose kështu me rallë në këtë drejtimë, Ky tash e ka obligim të të mos kursej asjë prej nyjhorive edhe prej diturisë vet, por ti ajap këshillën me me sinqeritetin më të madh. Kemi edhe obligime tjera të cilat janë praktike, janë të jetës së përditshme, mirëpo në përgjithësi të gjitha ato sillen paraforcisht rreth këtyre të cilat do të shërbenin si obligime am të muslimanëve ndër me vetë derisa respektohen këto obligime derisa respektohen këto rregulla atërs ka dyshim se të gjitha të gjitha urreqjet e mundshme të gjitha komplekset e mundshme të gjitha ftohtjet e mundshme që mund të ndodhin mes individëve do të tejkalohen me një përshëndetje assalamu alaikum ose me një Allahu të mëshiroft, erhamuk Allah. Kur i themi atij që ka të shtir, ose me një vizitë të smurit, ose me një përcjellje të xenazës ose me gjërat ktilla, do të thotë të gjitha këto evitohen nëse ne i praktikojm këto rregulla të kodeksit të mirësjelljes islame, posaçërisht që kemi në obligimet që i kemi ndaj njerëzit tjetërrit. Të nderuar shikues, me këto fjalë dhe në këtë çaste i erdhi fundi shoqërimit tonë së bashku. Shpresojmë të imi ndarë të knachur të dy palet, gjithashtu është presojmë që Allahot të ne e për mundësin që të takohemi prapë. Dere në takimin e radhës, ju lejmë në përkujdesin Allahot fërqip lotë. Vëssalamu alaikumu wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vëssalamu alaikumu wa rahmetullahi wa barakatuhu.